Минавам на втората лекция, Морис Метерлинг. Метерлинг е притежавал тихия дар на мълчанието. Търсач на живата реалност. На живия път. Това е същество на свободната светлина, на свободния вятър човек с пречистено чувство, поетична дарба и дълбоко мислене. Но, все пак трябва да кажа, има белези, той не е посветен. Въпреки, че е чудно същество, върви към това. Последната му книга има голяма мъдрост, великата тайна, но аз се радвам, че на едно място той сам си признава. Това е красивото, скромността и така нататък. Но тук това дори няма значение. Търсача продължава да търси истината, без да се интересува в нито един миг дали ще стане посветен. Така. Метерлин казва истинската жизненост черпи сили от древността. От древни неща. Тук само ще ви кажа, че минало и древност са съвсем различни неща. Истината се намира в древността, не е в миналото. Друг път, когато говорим за египетската история, там ще го обясним. Ще обясним разликата. Така, метеллинг е човек достигнал духовно съзерцание и духовно уединение. И чак към края на живота си му е позволено да постигне мистично единение. Има много видове уединения, но не от всички тях се израства в Духа. Защото трябва да ти е позволено. И така, Метерлин казва, Духът е зад пределите на символизма. Символът може да ти е близък, но Духът може да е далече от тебе. Посветеният е мистичен носител на истината. Словото е произлязло от мистичната субстанция. Същността се е притаила и се е скрила зад Словото. Душата е скритата доброта на вечността. Преди да е създаден светът, е имало дълъг духовен период, в който са работили други сили. Бог, това е скритият храм в човека. Колкото е по-дълбока една любов, толкова повече тя става мъдрост. Любовта разбива в нашето сърце само това, което е ненужно. Значи любовта разбива в нашето сърце само това, което е ненужно. Като се върви към Бога, всяко знание се превръща в неведение, защото то е незнайното начало на всичко. Всичко, което се случва с човекът и човечеството е необходимост. Събитието само по себе си е чиста вода която съдбата налива върху нас. И обикновенно събитието няма нито вкус, нито цвят, нито миризма. То става хубаво или тъжно, сладко или горчиво, смъртоносно или животворно, според качеството на душата. Която го възприема. Има хора надарени с вътрешна сила, на която се подчиняват самите събития, които стават наоколо. И тези събития осъзнават тази сила. Другия път, в третото учение, когато ще говорим за толутеките, ще говорим за какво е воля и какво е истинска воля тъй който много хора развият силна воля и се сблъскват с воля, която ги разрушава, понеже не са могли да различат нещо. Така, има хора, в които тяхната безсмъртна част поглъща всичко. Те са подобни на остров в морето, защото са намерили твърдата точка, откъдето заповядват на съдбата. Има хора, казва Метерлинг, чийто вътрешен живот осветлява всичко, което им се случва. И то по правилния начин. Велика истина е, че присъствието на мадреца унищожава действието на съдбата. Самите събития се страхуват от една велика и съкровенна душа. Истинската победа над съдбата е възможна само в душата. И всичко зависи не от съдбата, а от мъдростта. Не винаги е достатъчно да се въоръжим с високи мисли, за да победим съдбата, защото тя знае да противопоставя на високите мисли, още по-високи. Но коя съдба е успяла някога да се бори с благите, прости, добри и честни мисли? Съдбата никога не влиза в душата на човека, който ни я вика и не я зове. Това, което хората наричат съдбоносно, това е незнанието и небрежността на хората. Небрежността на хората. Съдбата се налага върху човекът, когато има колебания, слабости, дребнавост, суета непоследователност и заслепение. Това е човекът, който става жертва на съдбата. Онези, които нямат чистота и благородна мисъл, те се затварят вътре в съдбата.